Зима без снігу. Вже й вітер упав, бо втомився від бігу. Як мокрі кури стоять ялини. Зима без снігу. Зима без снігу, вона наче жінка без дитини.